שאגו צורריך בקרב מועדיך, שמו אותותם אותות, ייבדע כמביא למעלה, בשבח עץ קרדומות, ועתה פיתוחיה יחד, וכשיל וכלפות יהלומון, שלחו באש מקדשיך, לארץ חללו משכן שמך, אמרו בלבם,